Allahumma faqihna fiddehin wa'alimna ta'awilah Amma ba'd Kamuslimin dan muslimat Para pemirsa Dan para pendengar mana saja berada Ujian syukur kita haturkan Kehadar Allah Azza wa Jal Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang memuliakan kita dengan iman, dengan Islam Dengan ni'mat sunnah Serta juga kecintaan pada ilmu agama Yang merupakan Bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhotul iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah Tabaraka wa taala senantiasa merahmati kita semua. Seperti biasa, kita mengkaji akidah ahli sunnah wal jamaah Golongan yang selamat Akidah yang merupakan bekal kita Dalam mengarungi kehidupan dunia ini Dan juga merupakan bekal menuju Allah SWT Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menjelaskan Akidah ahli sunnah tentang pelaku dosa Bagaimana hukum mereka? Bagaimana status mereka Di dunia dan akhirah Dan bagaimana Akidah ahli sunnah Terhadap pelaku dosa Begitu juga akidah sekte Yang menyimpang dari Ahli sunnah wal jamaah Al-imam Abu Jafar rahimahullah Abu Jafar al tahawi rahimahullah Menjelaskan Tentang hal ini Qala rahimahullah Wa ahlu al-kabair min umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam La yukhaladun Iza matu wahum muahidun Eh la yukhaladu finnar Nari la yukhaladun Iza matu wahum muahidun Iza matu wahum muahidun Para pelaku pela dosa Para pelaku dosa-dosa besar dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak kekal dalam neraka apabila mereka meninggal dalam keadaan bertauhid wa illam yakunu ta'ibina ba'da an laqullaha arifin mu'minin wa fi wa hukmihi إن شاء غفر لهم وعاف عنهم بفضله كما ذكر أزوجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء أذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته Bahawa pelaku dosa-dosa besar dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kekal di dalam neraka jika mereka meninggal dalam keadaan bertauhid, wa ilam taibin dan jika mereka tidak sempat bertaubat setelah mereka bertemu dengan Allah yaitu meninggal arifin dalam keadaan mengetahui atau mu'minin dan mereka berada di bawah kehendak Allah dan hukumnya jika Allah menghendaki Allah akan mengampuni mereka dan jika Allah menghendaki Allah akan mengazab mereka jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuni dosa mereka dan memaafkan dengan karunia Allah Taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza Wajalla dalam Al Quran, dan Allah mengampuni selain dosa kesyirikan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa insya Allah bahu sinari bidadli. Dan jika Allah menghendaki akan mengazab mereka di dalam neraka biadlih dengan keadilannya summa yukhrijuhum kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka bi dirahmatihi dengan rahmatnya dan juga syafaat orang-orang yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat dari kalangan orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya Ehwal iman, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah di mana saja antum berada. Akidah ahli sunnah tentang pelaku dosa. Pelaku dosa itu dosa, dosa besar. Jika dia melakukan atau jika pelaku dosa tersebut melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala untuk melakukannya. Jika meninggal dalam keadaan dia tidak bertaubat, akan tetapi dia masih memiliki iman, masih memiliki tauhid. Maka akidah al-sunnah di dalam hal ini, mereka masih dihukumi sebagai ahlul iman dan keimanannya berkurang disebabkan dosa tersebut. Itu di dunia, bila meninggal dalam keadaan dosa dan tidak bertawabat dari dosa tersebut, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut, maka dikembalikan kepada Allah jika Allah menghendaki maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkannya mengampuni dosanya dan jika Allah menghendaki akan diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala kenapa demikian ikhwata liman dan sebagaimana jelaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala semua dosa Bila seorang hamba bertaubat dari dosa tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima Taubatnya Dari dosa apa saja Dosa besar, dosa kecil Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima Taubat seorang hamba Tapi bila dia meninggal Dalam keadaan berbuat dosa dan tidak sempat bertawabat ya. maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya kecuali ya dosa kesyirikan atau kekufuran kerana bila seorang meninggal dalam keadaan kufur atau dalam keadaan berbuat syirik syirik yang mengeluarkan dari Islam maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa tersebut sebagaimana Kemudian Allah Taala, Inna Allah la yaqfiru ai yashrak bihi, wajqfiru ma'dun dzalika lma yshaa. Allah Subhanahu wa Taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikendaki oleh Allah Taala. Maka bila pelaku dosa tersebut Meninggal. Jika tidak dimaafkan oleh Allah Taala, ta maka dimasukkan ke dalam neraka diazab oleh Allah Taala. Kanta bilai yu khaldun tidak kekal, tidak kekal di dalam neraka. Kenapa demikian? Kenapa sebagaimana yang jelaskan oleh Rasul saw. Bahawa seorang yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa dan tidak bertaubat akan tetapi di hatinya masih ada keimanan maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nau man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Rasulullah SAW akan dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang masih ada di dalam hatinya keimanan secuil keimanan masih ada iman Adapun seorang yang meninggal dalam keadaan kufur atau berbuat syirik syirik yang mengeluarkan dari Islam syirikun akbar maka tentunya tidak ada harapan baginya untuk keluar dari neraka kerana Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga bagi pelaku syirik atau orang-orang yang meninggal beradaan kufur kala Allah ta'ala innahu mayyushrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa ma'lil zalimina min ansar sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik Inomai syirik Allah bersyirik pada Allah, maka haram Allah Allah haramkan surga baginya nya, pemawahan neram dan tempatnya adalah nerangka, pemawahan neram, sama min ansor. Tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang berbuat kesyirikan. Ikhtilaman, rahimakumullah begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran inna alladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha wulaikahum syarul bariyah. sesungguhnya orang-orang kafirin orang-orang kafir dari ahlil kitab dan dari orang-orang musyrikin tempat mereka nari jahannam neraka jahannam Khalitina fiha mereka kekal di dalamnya, selama lamanya, Ulaikahum kahum bariyah mereka lah makhluk yang paling jelek. Ikhwan ya al iman, Para rahimakum Allah. Oleh kerana itu kata Imam Abu Jaafar al Tahwiyi idamatu wahmu wahidun. Apabila mereka meninggal, yaitu orang-orang pelaku dosa, pelaku dosa-dosa besar apabila mereka meninggal dan tidak bertaubat ya walam yakunu taibin jika mereka tidak bertaubat maka tentu Allah Subhanahu itu kembali kepada rahmat atau kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ini menjelaskan kepada kita akan keutamaan tauhid yaitu keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Tawaraka wa Ta'ala At-Tauhid jika Tauhidnya adalah Tauhid yang sempurna maka tentu dia akan terhalang masuk neraka masuk ke surga tanpa dihisap dan tanpa diazab tapi bila Tauhidnya kurang sempurna Tauhidnya tidak sempurna Imannya tidak sempurna itu akan menghalang dia dari kekal di dalam neraka. Khodal Iman rahimakumullah. Adapun seorang yang bertaubat, ya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, mengampuni semua dosa. Ya. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah, innallaha yaghfiru ad-dunuba Takkanlah wahai hamba-hambaku yang Telah menzalimi diri mereka Telah melampaui batas Menzalimi diri mereka Jangan berbuat dosa Nataknatumir rahmatillah Jangan berputus asa Di rahmat Allah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni semua Dosa Jika seorang hamba bertawbat Ikhwetal okay. iman Para besar rahimakumullah Kemudian di sini disebutkan ahlul kebayir. Siapa mereka pelaku dosa besar itu? Ya. Jelas sekali para ulama pelaku dosa besar, ya. seorang yang melakukan atau yang mengetahui bahawa perkara tersebut diharamkan oleh Allah dan pelakunya mendapatkan ancaman baik itu berupa sanksi atau hukuman berupa kisah potong tangan atau dirajam ya di dunia atau perbuatan amalan yang disertai dengan laknat atau kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itulah dosa besar atau dosa yang Allah nabikan keimanan dari pelakunya kesempurnaan iman itu dikategorikan ke dalam dosa besar. Nah, pelaku dosa besar tersebut dinamakan ya pelaku dosa besar bila terpenuhi dua syarat, dua sifat. Sifat yang pertama atau syarat yang pertama dia itu mengetahui bahwa perbuatannya itu ya dosa dan apa yang dia kerjakan yang dia itu adalah dosa besar dilarang oleh Allah ya. tapi dia tetap melakukannya ya. tetap melakukannya dia mengetahui minum khamar ya. mencuri zina ya. dan yang lain-lainnya itu dosa besar tapi dia tetap melakukan nah, setelah mengetahui dia tetap melakukan yang kedua bila dia tidak bertaubat nah bila dia tidak bertaubat maka dinamakan dia pelaku dosa besar bila dia telah bertaubat diingatkan dengan dosa tersebut kemudian dia bertaubat meninggalkan beristighfar ya, maka tidak dinamakan lagi pelaku dosa besar ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima taubatnya kerana Allah berjanji Akan mengampuni semua Dosa Ya khutaliman Para pemirsa Rahimakumullah Apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini Beliau ingin membantah Pernyataan sekte khawarij Dan muatazilah Atau wa'idiyah selain beliau ingin menjelaskan akidah al-sunnah wal-jamaah tentang pelaku dosa pelaku dosa besar beliau ingin juga membantah dan menjelaskan kebatilan akidah kaum khawarij al-mu'atazilah arti yang dikenalkan juga al-wa'idiyah kaum khawarij dan orang-orang mengikuti pemikiran mereka di kalangan mu'atazilah mereka Mengatakan bahawa pelaku dosa Pelaku dosa besar Kufur Keluar dari iman Di dunia dia kafir Dan bila dia meninggal dalam keadaan Tidak bertaubat Maka di akhirat Dia masuk neraka Kekal dalamnya selama-lamanya Ya yeah tidak akan keluar dari neraka kerana mereka meyakini pelaku dosa adalah kafir nah, ini kaum khawarij adapun kaum Mu'tazilah mereka tidak mengatakan pelaku dosa di dunia kafir saya juga melaku, mengatakan mereka beriman tapi dikatakan fasik yaitu antara uh, dua posisi atau uh, satu di antara dua uh, kondisi dan keadaan tidak kafir dan tidak beriman dan maka mereka fasik jadi ada posisi tengah manzilabayna manzilatin kedudukannya di tengah ini di dunia tapi di akhirat mereka mengatakan bahwa pelaku dosa tersebut masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya sebagaimana juga keyakinan kaum Khawarij. Nah, akidah as-Sunnah wal Jamaah sebagaimana dijelaskan Imam Abu Ja'far at-Tahawi, pelaku dosa selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut, ya. Tidak menghalalkan dosa tersebut, maka pelakunya jika meninggal entah sempat bertaubat, maka dikembalikan kepada kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala jika Allah menghendaki sehingga memaafkan dia mengampuni dosanya maka dimasukkan ke dalam surga jika Allah tidak memaafkan dan tidak mengampuni dosanya, maka akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam neraka nah, dimasukkan ke dalam neraka kemudian bila telah Selesai diazab oleh Allah Taala wa Ta sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah maka akan dikeluarkan oleh Allah Taala Ta dari neraka, dari rahmatnya atau syafaat orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahuwataala untuk memberikan syafaat dari kalangan para nabi, dari kalangan para yang beriman, dan para malaikat dan juga para syuhada tentunya yang lebih utama dan mulia dari itu semua adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki syafaat dikeluarkan oleh Allah dengan rahmatnya ikhwata liman para pemisar rahimakumullah kembali kita ya, membaca perkataan Imam Abu Jafar At Tuhawi Iza matu wahum wahidun jadi apabila mereka meninggal pelaku dosa ya mereka masih dalam keadaan bertauhid ya jadi mereka tidak kekal di dalam neraka. Kendati juga para ulama menyebutkan bahawa al-khulud kekekalan itu ada kekekalan untuk selamanya dan ada kekekalan untuk batas waktu ditentukan oleh Allah. Ya al-khuludu ilal amad atau al-khuludu ilal abad. Pelaku dosa dari kelangan orang-orang beriman Dia di dalam neraka ilal amat yaitu sampai batas yang ditentukan oleh Allah Adapun orang-orang kafirin Pelaku dosa yang berbuat syirik Dosa besar Tidak bertaubat Dia kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Maka dia kekal maka selama lamanya Abad al-abidin Kemudian mahu tauhid jika mati wahum muwahhidun tauhid adalah ketulusan di dalam beribadah pada Allah taala tidak berbuat kesyirikan ya tidak berbuat kesyirikan baik besar atau kecil ya mereka orang yang tidak berbuat kesyirikan mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya. Mereka yang mengimani kalimat la ilaha illallah dan merisasikan dalam hidupnya. Amal ibadahnya hanya tulus lillah. Sebagaimana menjelaskan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Kebidali kaumir tu anak awalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya lillahyarabiil alamin. Untuk Allah Rabbul alamin, la sharikalah tidak ada sekutu baginya. Kebidali kaumir tu, itulah diperintahkan kepada aku, anak awalul muslimin, dan akulah orang yang pertama sekali, orang yang pertama berserah diri kepada Allah Taala. Kemudian di sini sebutkanlah Imam Abu Ja'far Al-Tahawi pelaku dosa-dosa besar dari umat Muhammad. Apakah ini hanya khusus bagi umat Muhammad saja? Ya, sesungguhnya kalau kita memperhatikan dalil, ya, kita akan mendapatkan bahawa hal ini tidak khusus bagi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tapi ini mencakup seluruh yang meninggal dalam keadaan iman. Ya. Yeah. Jadi siapapun dari hamba Allah yang beriman dan dia memiliki tauhid kendati melakukan dosa, maka dia akan mendapatkan ya. Yeah, itu apa jelas kan Imam Mujafar Thahawi. Yaitu dia tidak kekal dalam neraka kemudian dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana kita maklumi, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka orang yang beriman adalah orang yang mengikuti beliau. Siapa yang tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bukanlah orang yang beriman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma, ah, ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah" Yahudiun wala Nasrani. Thumma lam yu'min bima ji'tu bihi, illa kana min ashabil jahim. Au kama qala Nabi sallallahu Tidak seorang pun dari umat ini, baik dari Yahudi atau Nasrani, ya, dia tidak beriman mendengar kedatanganku, mendengar apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beriman dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dia adalah dari penghuni neraka jahim. Bismillah. Qala Allah Taala: "Wa man yabtaghi ghairal Islam diinan fala yuqbalu minhu wa fil akhirati min al-khasirin." yang mencari agama, mengikuti agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Makanya di sini namu ja'far al-tahawi khususkan menyebutkan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kemudian dijelaskan oleh para ulama pelaku dosa besar akan ya mendapatkan ancaman kecuali dalam kondisi mereka pertama ya bila berlaku bertaubat jadi ancaman tersebut sebagaimana jelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di sini wa in lam yakun taibin ba'da an laqullah arifin ya mukminina wa hum fi mashi'atihi wa hukmihi in syaa ghafara lahum wa afa anhum bifadlihi kama Allah azza wa jalla fi kitabihi wa yaghfiru ma dun dzalika liman yasha wa in syaa adzabhum fi an-nar bi adlihi ini linkna dengan al waid jadi Allah mengancam ada ancaman bagi mereka yang pelaku dosa itu ya, akan mendapatkan ancaman Tapi kapan ancaman tersebut ya, diberikan kepada mereka? Pertama, ya, jika dia tidak bertobat. Jika dia telah bertobat, maka tentu gugur ancaman tersebut karena Allah menerima taubat seorang hamba dan taubat menghapus dosa seorang hamba. Kemudian juga ancaman tersebut akan terus melekat pada dirinya. Bila dia melakukan dosa besar di dunia, kemudian tidak, ya, diberikan kepadanya hukuman sanksi terhadap dosa tersebut. Ya. Yaitu mungkin kalau dia membunuh tidak dikisas. ya, kemudian e, jika dia berzina tidak ditazir atau tidak dirajam, tapi bila hal itu semua dilakukan pelaku dosa besar mencuri tangkap mencuri diproses kemudian dieksekusi dipotong tangan nah pemotongan tangan itu sebagai haddun ya sanksi hukuman yang Allah berikan kepada pencuri tersebut itu tentunya Allah tidak akan mengazab dia lagi terhadap dosa curi pencurian tersebut di akhirat kelak karena dengan adanya sanksi hukuman yang diberikan kepada di dunia itu telah mengukurkan ya azab Allah di akhirat terhadapnya. Kemudian sebagian juga kita ketahui bahwa sebagian dosa besar tersebut ya bisa dihapus dengan kebaikan. Bila kebaikan itu juga setimpal atau kebaikan itu ya kedudukannya sama. Tapi bila kebaikan itu lebih kecil dari dosa maka tidak kuat untuk menghapus ya kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba maka dia tetap akan mendapatkan ancaman. Begitu juga ya jika tidak diampuni oleh Allah Subhanahuwataala ya, maka dia akan senantiasa mendapatkan ancaman terhadap dosa tersebut. Intinya adalah mereka akan dikembalikan kepada Allah Azza Wajalla jika Allah ingin mema'abkan, akan dima'abkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan jika Allah menghendaki akan diazab oleh Allah ya, sesuai dengan dosa mereka masing-masing akan tetapi sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bila diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dimasukkan ke neraka dan diazab sesuai dengan dosa mereka sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudian setelah itu sebagaimana jelaskan oleh Imam Abu Jafar At-Tahawi ثُمَ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَ بِرَحْمَتِهِ ثُمَ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَ بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاةِ الشَّافِينَ مِنْ أَهْلِ طَعَاتِهِ kemudian ya dikeluarkan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa teringar Rahman naam di akhir semua kembali kepada Rahmat Allah Taala. Ta Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengazab hambanya masukkan ke dalam neraka, kemudian mengeluarkan mereka dari neraka tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Ini sesungguhnya lah rahmat Allah. Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang tidak ya, Menjadikan dia kekal dalam neraka nah, Ada pun orang kafirin Kerana mereka kufur atau berbuat syirik Yang mereka di dalam neraka Selama lamanya Itu keputusan Allah tabarak Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Kena mendapatkan ya, Keistimewaan Iaitu akan dikeluarkan dari neraka Adalah orang-orang yang beriman Orang-orang yang bertauhid Nah, jadi mereka tidak kekal di dalamnya selama-lamanya bahkan ikhwatul imam rahimakumullah kalau kita membaca hadith ya, hadis yang dikenal dengan ya, penghuni neraka yang dinamakan dengan al-jahannamiyun jadi saking ramahnya mereka tinggal dalam neraka, diazab oleh Allah jadi gosong seperti arang, hitam kelam arang Kemudian Allah masukkan ke dalam sungai kehidupan, ya. Begitu dalam hadis. Nah, ayat masukkan ke dalam sungai kehidupan. Kemudian mereka hidup kembali, ya. Tumbuh. Kemudian setelah itu dimasukkan oleh Allah Subhanahuwataala ke dalam surganya bahkan dalam hadis yang kita mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya, syafaat yang mengeluarkan diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan dari umatnya. Ya. Mengeluarkan umat beliau dari neraka mereka yang pelaku dosa. Syafaati li ummati li ahli al-kabail min ummati yaumil qiyamah kata nabi sallallahu Syafaatku. Ya. Bagi umatku pelaku dosa besar pada hari kiamat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengeluarkan dari umat Beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka masih SAW, Orang -orang yang masih ada di dalam hatinya secuil keimanan. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan kekal di dalam neraka orang-orang yang masih ada di dalam hatinya secuil keimanan. Ini akidah dari sunnah yang wajib kita imani dan kita yakini bahawa pelaku dosa apapun dosanya selama tidak sampai pada kekufuran ya tidak sampai pada kesyirikan maka dikembalikan kepada Allah azza wajalla ya itu semua hak Allah subhanahu wa taala yang akan mengadili yang akan menghakimi mereka sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah taala ta kemudian ijhal iman di sini perkataan imam abu jafar ja ath-thahawi wa in lam yakunu ta'ibina ba'da an laqallaha 'arifina mu'minin Ya ada sedikit ya kritikan dari ibnu Abil Ghaz al Hanafi. Ya. Kenapa di sini disebutkan arifin? Kata beliau yang lebih utama seandainya disebutkan muuminin itu lebih mewakili. Ya. Akan tapi akan jelaskan oleh para ulama bahawa sesungguhnya tidak ada masalah dalam kalimat tersebut karena Imam Abu Jaqar al-Tahawi ingin menjelaskan bahawa yang dimaksud arifin mengetahui di sini bukan sekadar hanya pengetahuan tanpa ada amalan ya. karena Al Imam Ibn Abil Is mengkritisi bahawa Quran juga kenal ya. karena dia mengingkari dengan kesombongannya tapi dia kenal Sebenarnya dia kini dia memiliki keyakinan di hatinya bahawa yang menciptakan alam semesta bukan diri dia. Ya. Allah tabaraka wa taala. Begitu juga iblis, kenal. Ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tida. Engkau ciptakan aku ya Allah. Ya. Dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia aku lebih mulia dari Adam. Kenapa aku sujud kepada Adam? Ya. Jadi kata Imam Ibnu Abil is tidak cukup sekadar makrifah. Kan, tapi sesungguhnya kalau kita perhatikan, ya dalil bahawa keimanan tersebut juga diungkapkan dengan ma'rifah dalam hadis. Tatkala Rasulullah SAW memerintahkan Mu'al bin Jabir radhiyallahu RA, anhu pergi ke Yaman untuk berdakwah, ya memerintahkan beliau untuk mengajak umat ataupun penduduk Yaman kepada Islam. La ilaha illallah. Kemudian kata Nabi SAW, faida 'arafu dalika, faida 'arafu dalika. فَعَلِمْهُمْ بِأَنَّ الصَّلَاءِ إِنَ اللَّهَ اِفْتَعْضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ الصَّلَوَانِ bila mereka mengenal لا إله إلا الله maka ajarkan kepada mereka bahawa Allah memerintahkan untuk melaksanakan solat lima waktu jadi ma'rifah tentunya ma'rifah yang bermanfaat itu ma'rifah yang berdasarkan ilmu kemudian berlandaskan keyakinan kemudian disertai dengan ia ya, amalan sebagai bukti dari makrifah seseorang terhadap la ilaha illallah, terhadap Islam, dan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Al Imam Abu Jafar al-Tahawi menjelaskan, Maka Yuxrijuh Minha Bi Rahmatuhu W Shafaatil Shafin Min Ahli Taatih. Kemudian Allah mengeluarkan mereka. Pelaku dosa tersebut dari neraka dari neraka dengan rahmatnya, W Shafaatil Shafin Min Ahli Taatih dari radan ya, shafat orang orang yang berikan shafat dari kalangan hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Dan ini saya jelaskan tadi bahawa syafaatil malaika wa syafaatil nabiyyun syafaatil mu'minun wa lam yabqa ila arhamul rahimin jadi malaikat akan berikan syafaat kemudian para nabi akan berikan syafaat orang beriman akan berikan syafaat ya, para syuhada juga akan berikan syafaat nah, semua itu adalah dengan izah Allah tabaraka wa ta'ala tapi syafaat tersebut sebagaimana menjelaskan dalam al -Quran, ada dua syaratnya akan mendapatkan syafaat tersebut orang-orang membeli dua persyaratan ini yang pertama izin Allah yang kedua ridha Allah SWT wakammim malakim la latuni syafaatuhum syai'an illa min ba'di iya'danallahu lima yasha'u yara'ullah betapa banyak malaikat yang di langit jadi tidak akan bisa memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah dan diridha Allah SWT Allah tidak mengizinkan kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah di kalangan para nabiin ya orang-orang beriman para malaikat kemudian Allah tidak ridha kecuali kepada orang-orang yang bertauhid orang yang beriman adapun pelaku adapun orang-orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat tersebut ya karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala wala tamta'u syafa'atul syafiin wa ma tamta'u syafa'atul syafiin ya itu lalu bermanfaat syafaat siapapun bagi orang-orang yang kufur atau berbuat syirik kemudian setelah itu ya al-imam Abu Ja'far At-Tahawi ya berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala ya wali al-Islam wa ahlihi tsabbitna 'ala al-Islam hatta nalqa ya Allah yang ya menolong Islam dan ahli islam itu orang, -orang yang muslimin sabitna <coughs> ala islam tegukan hati kami di atas islam sampai kami ya bersuah dengan kau ya Allah ya men kami meninggal dunia dalam keadaan ya istiqamah di atas agamamu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk selalu berada dalam keadaan Islam sampai ajal menjemput kita ya ayuh ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun orang beriman ya bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan sesungguhnya ya dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam berserah diri kepada Allah dengan tauhid serta melakukan amal ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala tunduk dan pasrah kepada hukum Allah Al-Zawajall. Ikhtilafiman para pemisah rahimakumullah mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini masih tersisa kurang lebih seberapa 4 jam untuk kita bersoal jawab mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nam, baik sekurangnya terakhir berkuafik atas materi yang telah disampaikan oleh Ulid di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faidahnya dipahami apa yang telah disampaikan dan menjadi benarlah apa yang kita yakini dari apa-apa yang diyakini oleh keyakinan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya silahkan anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat yang telah kami sebutkan di 0819896543 atau anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543 nah silahkan untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon halo halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa di mana dengan Abu Aisyah di Jakarta pusat ya, silahkan Abu Aisyah baik Uh, Ustad, saya uh, ingin menanyakan di keluarga besar kami itu masih uh, mengadakan peringatan satu tahun uh, kematian terus setelah tahun terus uh, di peringatan tahun kedua dan seterusnya dan seterusnya gitu, Ustad ya. Kemudian uh, saya sudah beberapa tahun belajar Sunda, pengen mengubah itu tapi keluarga karena masih uh, belum tahu jadi agak susah kemudian ada yang menyarankan ke saya bahwa diubah secara perlahan diubah secara perlahan misalkan dengan uh, pertama dengan uh, acaranya di misalkan kita uh, sedekah ke yatim tapi di, uh, uh, di di waktu meninggalnya orang tua kita nanti di tahun berikutnya kita mulai pelan-pelan ubah lagi hilangkan kebiasaan itu Itu apakah boleh tata cara seperti itu atau mungkin ada saran, ada solusi gimana untuk uh, Uh, mengarik kepada keluarga uh, untuk menghilang bahwa kebiasaan itu adalah uh, sesuatu yang bida yang mengkar. Terima kasih. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nama. Terima kasih ya kepada Abu Aisyah di Jakarta Barat kalaufik atas pertanyaannya. Pertama kita menyampaikan ya kepada kaum Muslimin mereka telah mendapatkan hidayah untuk mengenal Sunnah kembali kepada pangkuan Sunnah ingin ya bersungguh-sungguh mengikuti Rasulullah SAW maka banyaklah bersyukur agar Allah Subhanahu Wa Taala ya menjaga nikmat tersebut ya kemudian Tatkala seorang telah mendapatkan hidayah, maka tentunya semua itu semata-mata karunia dari Allah Taala. Adapun saudara mereka, ya atau tetangganya yang belum mendapatkan hidayah, ya karena Allah Subhanahuwataala belum menghendaki hidayah baginya. Kemudian juga karena mungkin belum ada usaha dari mereka yang bersungguh-sungguh untuk mengenal hidayah tersebut. Kena hidayah itu adalah Mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, dan kebenaran sumbernya Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana dengan keluarga yang belum bisa menerima, ya, kebenaran yang telah kita ketahui, belum bisa menerima, atau bisa meninggalkan sebagian tradisi tradisi yang mungkin ya, bertentangan dengan uh, tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa yang demikian itu hal yang sesungguhnya hal yang ya sunnatullah sunatullah Nabi saw. Tatkala berdakwah, ya tatkala mengajak umat kepada Tauhid, nam, manusia datang berbondong-bondong, ya untuk menerima dakwah beliau, sementara dari keluarganya, ya pamannya tidak beriman, dari kabilah dan sukunya menolak. Ya, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Ya. Dan kita adalah umat beliau yang berusaha ya untuk mendapatkan ilmu, ajaran, tuntunan, pedoman ilmu yang beliau wariskan. Maka dalam hal ini, yang pertama saja harus kita lakukan, ingat sehingga kita tidak salah ya, salah kaprah ingat bahawa tatkala kita sebelumnya belum menggunakan sunnah maka kita seperti mereka kadalika kuntum min qawbul paman Allah alaikum begitulah kalian sebelumnya kemudian Allah memberikan hidayah dan karunia kepada kalian maka berusaha dengan cara yang bijak dengan lemah lembut tutur kata yang baik sampaikan ya suatu perkara dengan dalilnya kemudian ajak mereka untuk berpikir menganalisa ya dan untuk mencermati na'am semua kita pasti ya mencintai orang tuanya saudaranya tentunya jika mereka meninggal kita sangat bersedih dan kita berusaha ingin masih ingin memberikan kebaikan bagi mereka dan sampaikan kepadanya bahawa kebaikan yang paling utama setelah mereka meninggal adalah doa, ya doa yang dipanjatkan oleh keluarganya atau kaum Muslimin, ya semoga dia mendapatkan rahmat, diampuni dosanya, nah. ataupun jika Seorang anak atau keluarga bersadakah, ya, atas nama ayahnya atau ibunya yang telah meninggal maka pahalanya akan sampai. Dan itu jangan menunggu hanya ya satu tahun baru kita ingin bersadakah. Sekarang subhanallah, coba diajak mereka berpikir satu tahun, satu tahun, ya, dua bulan. Apakah selama itu? orang tua yang telah meninggal tidak membutuhkan rahmat dan kasih sayang atau doa dari kita atau sedekah. Sungguh hal yang ya, hal yang kurang pantas. Ya, seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tua setelah meninggal masih ada kesempatan dan peluang yaitu berdoa atau mungkin bersedekah atas nama dia, na'am sampai pahalanya. Kok harus menunggu satu tahun? Ya, mana yang lebih Berbakti kepada orang tua yang setelah meninggal Dia setiap hari mungkin bersadakah Untuk orang tuanya Atau sepekan sekali Tidak menunggu satu tahun ya, Baru diperingati lagi Coba dibayangkan ya, Mana yang lebih baik Maka Dengan demikian dia akan bisa dipahami bahawa tradisi seperti itu sebenarnya Tidak perlu dilakukan tapi tidak mesti langsung mengatakan ini harus mengukar. Tidak seperti itu. Karena belum bisa menerima. Karena ya, mendengar kalimat beda saya sangat alergi begitu. Tapi sampaikan aja mereka berpikir. Tentutur kata yang baik. Dan yang juga yang sangat yang pentingnya dalam hal ini adalah. Mendoakan hidayah bagi mereka. Berdoa. Itu punya proses. ya, Punya proses. Nabi 13 tahun di Mekah berapa keluarga dia yang beriman. Orang lain yang datang beriman. Ya. Kan begitu. Ini punya proses. Dan itu dalam proses tersebut bila seorang ingin mengajak pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pula untuk ya, beramal soleh Doakan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ajalah secara uh, bertahap dan ajak dengan cara yang baik, tutur kata yang baik akhlak-akhlak yang mulia insyaallah dan doakan mereka doakan ya tur salatu rahim dijaga berikan yang terbaik untuk mereka tutur kata yang baik kunjungi mereka ya sampaikan kepada mereka ilmu yang bermanfaat dan yang juga jangan sampai lupa dalam ingatan kita adalah kita ini hanya menyampaikan menyelisih sunnatullah semua tu ada prosesnya Naam jika Allah menghendaki sekarang ini dia akan beriman sekarang dia akan meninggalkan tapi segala sesuatu ada proses ada sebab akibat hidayah yang dinamakan dengan hidayatul ilham iaitu Allah bagaimana memasukkan hidayah ke dalam hati seseorang sehingga dia menerima kebenaran tadi ini ada proses ada sebab-sebab apa sebabnya, yaitu mengikuti jalan petunjuk yang dikenal dengan hidayatul irshad wa dilalah wajangan nasihat ya, kemudian ma'u'izah diikuti maka bila seorang hamba mengikuti hal itu maka Allah akan mudahkan untuk mendapatkan keimanan dan mengenal kebenaran tadi nah. <tuh> itu yang harus dipahami Ya. Kalaupun yang seperti yang disampaikan tadi ya sebenarnya juga tidak perlu dilakukan seperti itu karena hal yang kurang ya tepat. Masa setahun sekali ya baru kita bersedekah kepada orang itu. Coba diajak mereka, bagaimana kalau seandainya kita sepekan sekali, enggak perlu ditentukan waktunya atau sebulan sekali bersedekah, pahala dikirimkan atau di, di, diniatkan untuk orang tua Lebih penempat atau menunggu satu tahun Baru memberikan sedekah kepada fakir, dan miskin Nah, ini yang perlu diberikan Pemahaman mudah-mudahan dengan seperti itu Mereka akan semakin paham Oh ya ternyata Tidak perlu hal-hal yang seperti itu Nah, apalagi kalau sempat Memperingati itu berhutang Ya, berhutang dan itu terbukti, di sebagian masyarakat mereka ingin memperingati itu berhutang subhanallah ya orang tua yang telah meninggal tidak ingin menyulitkan, atau yang meninggal tidak ingin ya, menyusahkan yang hidup ya untuk apa sampai berhutang untuk hal-hal yang seperti itu, yang bukan yang wajib jangan yang wajib, bukan yang sunnah, yang sunnah bukan hal yang diperintahkan nah, maka perbanyaklah berdoa itu yang bermanfaat, dan yang akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga yang telah ya meninggal Pada kelangan orang tua kita Atau saudara kita yang lainnya Demikian Allah Pertanyaan terakhir nah. Baik, sekurang jazak Demikian untuk Mbak Isha yang berada di Jakarta Dan selanjutnya Satu pertanyaan kami angkat Di layanan pesan singkat Ustaz. Ada pertanyaan dari Ancong di bau-bau Sulawesi Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz anda pernah mendengar bahwa jika kita ingin melihat amalan seseorang, maka lihatlah ketika dia sakaratul maut pada saat seperti itu kita bisa melihat apakah amalan selama hidupnya itu baik atau tidak ketika dia mudah atau tidaknya dalam mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan karenanya kita disuruh untuk mentalkinkan orang yang sedang sakratul maut dengan kalimat tak ilah ilah tersebut. Apakah benar Ustaz dengan perkataan seseorang tersebut amalan seseorang itu ketika kita lihat ketika sakratul mautnya Taib. <tuh> Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, e, sebagaimana yang dimaklumi bahawa seorang itu akan Ya, besar dan tumbuh sesuai dengan kebiasaan dia, dan juga meninggal sudah atas kebiasaan tersebut, dan akan dibangkitkan, ya, sesuai dengan amalan dia. Oleh kerana itu, ya, diantara indikator dan tanda-tanda untuk melihat, memperhatikan, ya, kesolehan dan keistiqaman adalah. Khatimah, penutupnya. Bahkan itu yang menentukan, ya, itu yang menentukan. Maka, sebagaimana dalam hadis sebutkan, ini amal amal dibelakatim. Amalan itu, ya, sesuai dengan penutupnya. Dan seorang yang kebiasaan dia selama hidup melakukan amal soleh, tulus karena Allah. Ya Baik dalam kesendirian dia Atau di depan manusia Dia beramal soleh, tulus pada Allah Itulah yang menjadi faktor utama dan sebab yang paling utama Yang akan terus ya membimbing dia untuk husnul khatima Nah, itu yang tergantung kebiasaan seseorang itu diantara tanda yang menjelaskan ya kesolehan seseorang. Jadi bagaimana penutupnya? Bila penutupnya dengan yang baik, bila selama hidup dia sering berdzikir, sering bertasbih, memujiakan lahir Allah dan mengamalkannya, Allah akan mudahkan dia untuk mengakhiri dunia mengucapkan hal itu. Ya, yeah. tapi kalau selama hidup tidak pernah berdzikir. Tidak pernah solat, perbuat yang haram, berjudi, minum khamar dan nyanyian, ya di akhir hidupnya dia akan sulit, sangat sulit, dan sekarang itu sangat sulit. Ditambah lagi dengan perbuatan dosa dan makhluk seseorang. Maka taat willo Allah firqa yaarib kafishidda. Kenalah kepada Allah di waktu senggang, di waktu lowong, di waktu sehat, di waktu senang. Allah akan kena kembali waktu sulit, susah dan kondisi yang paling sulit yang kita hadapi, ikhwatul iman kondisi yang paling sulit yang kita hadapi adalah waktu sakaratul maut di penghujung hayat kita ya, itu kondisi yang paling sulit nah, apakah seorang mampu untuk ucapkan layan Allah tergantung kebiasaan ya, bila kebiasaan baca Al-Quran berdikir amat makna yang mungkar maka Biyan Nila itu sebagai pertanda ya, bila dia mengucapkan dan akhir hayatnya itu sebagai pertanda bagi kita bahawa dia di waktu hidupnya adalah orang-orang yang betul-betul banyak berzikir dan mengucapkan la ilaha illallah, sehingga Allah mudahkan bagi dia untuk, ya, mengakhiri hidup dengan kalimat Tauhid tersebut semoga Allah Azza wa ya, memberikan kemudahan kepada kita semua serta meneguhkan hati kita di atas tauhid, di atas sunnah dan semua kita senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa taala, kepada sunnah Nabi saw, pada syariat Islam ini jangan ikut ikutan. Ya, masing-masing dari agama ini memiliki prinsip, memiliki simbol yang itu mereka mengamalkannya. Jangan ikut ikutan. Ya, jangan ikut ikut dengan tradisi dan kebanyakan. Ya orang-orang yang nyimpang dari Islam apalagi yang diluar dari Islam ya toleransi itu hanya dalam hal, -hal urusan dunia dalam urusan agama keyakinan tidak ada toleransi tidak boleh mengikuti simbol-simbol agama yang lain melakukan perayaan-perayaan yang lain ya melakukan agama itu agama mereka Silakan mereka melakukan kita tidak memaksa dan tidak akan ya mencela itu agama mereka tapi seorang muslim memiliki prinsip dalam hidup Memiliki komitmen dalam hidup, dia punya prinsip dalam hidup, tidak ikut-ikutan. Allah muliakan dengan Islam, ya. Yeah. Allah muliakan dengan Islam, ya. Yeah. Maka mulialah dengan Islam, hiduplah mulia dengan Islam. Nah, sudah mudah-mudahan kita istiqamah dan selalu berada di atas syarat yang mustaqim, syarat yang Allah alaihim minan Nabi Nabi, Nabi Nabi, Nabi wa Nabi Nabi, Nabi Nabi, Nabi Nabi, Nabi هذا وصلى الله وسلم بنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته